kapitel 11. Da Israel var gutt, elsket jeg ham, og fra Egypt kalte jeg min sønn. De kalte på dem. I samme grad gikk de bort fra dem. Til Baal-bildene begynte de å ofre, og for de utskårne bildene begynte de å frambringe offerrök. Men jeg, jeg lærte Ephraim å gå, i det jeg tok dem på mine armer, og de erkjente ikke at jeg hadde helbredet dem. Med jordmenneskets rep fortsatte jeg å dem med kjærligheten snorer, slik at jeg for dem ble som de som løfter et åk av deres kjever, og varsomt brakte jeg føde til hver enkelt. Han skal ikke vende tilbake til Egypts land, men Assyria skal være hans konge, for de ville ikke vende om. Og et sverd skal visselig virvele rundt i hans byer og gjøre ende på hans bomber og fortære på grunn av deres råd. Og mitt folk er tilbøyelig til å være troløst mot mig. og høyere opp kaller de det, men ingen i det hele tatt hever sig opp. «Hvordan kan jeg oppgi dig Efraim? Hvordan kan jeg overgi dig Israel? Hvordan kan jeg gjøre deg lik Adma? Hvordan kan jeg la dig bli som Seboim? Mitt hjerte har forandret sig i mig samtidig er all min medyng blitt opptent. Jeg skal ikke gi uttrykk for min brennende vrede. Jeg skal ikke ødelegge Efraim igjen, for jeg er Gud og ikke et menneske.» den helge i din mitte, og jeg skal ikke komme med opphisselse. Etter Jehova skal de vandre. Som en løve skal han brøle, for han skal brøle, og sønner skal komme skjelvene fra vest. Som en fyl skal de komme skjelvene fra Egypt, og som en due fra Assyrias land. Og jeg skal i sannhet la dem bo i sine hus, lyder Jehovas utsangen. «Med løgn har Efraim omringet mig og med svik Israels hus.» Men Juda æster ei for om kring med Gud, og overfor den allherligste er han politi.